ذلذادری سی فطریه جګړې یو یقومون الصلاة ویتول زکات بلهم بل بالاخر دیو پیر اولئک علی هدن و من الناس میشتری لاوالحدیث باجاو دی چغره ای ابس خبره باجوی سندری اسباب د سروت خازم دې ته دی د شوباه د شریکیا میشتری او باجو یا قال موضوع ها عباس خبری چاغا خلاف د قران او سنت دی دې دو ویډو دلان سبیل الله بغیر علم شي خلک ګوارې دلاره الله نفي عزت کوينا ها باجو خلک غنغه چوک دي چې غورته یا غفلت خبری چاغا خبری اساسه بست او غفلت راوړي او د قران او سنت نا خلافوم دي اور قران صاحب مثال وای او ای یو کوونو یو ولوند یو شانو او یو بربندو او غا کووند ویل در در او سخت غزارہ اور او نہایت زیاد غزار ہے چې د چی شید او وړونو تویل توغره قصور کې دو ماشو بجنګ باندې خپلې او ماشو جنگ سولو کړي دی او واذر زارې دي دې شلوه الراضي جور سخلاصې کوې يې بربند ول نور ځامي بران واخله دا په قاهني دا غول خرا کونو وزرا کې و بشپيتې رول نغ خندې ته الله ورادي سوې دې دل نه سږي زارې دي وا د قران او سنت خبره ورنه کوي قال لم اسماء قال ذلك يوزنه هوا خراب وبشروا بالعذاب الیقینی دلیل نقلی ا دولس ماات ولقد اتينا لقمان الحکما ما ول علم ور کڑا پویا باوی وین نبوت انشکر لله و من یثور فین ما و لُقْمَانُ لخمانو لې و حته و او او نسیې ورته کاوه یا نه لا ش ب لاې مشریک وزار لا سره ایشي دسمم ش با شرقله لمونناظ شرق ل زلمم وړو جو مخلوق دې د لوی خالق سره برابر هکوم او هغه دې دې سره برابر هکوم دا الله لله المسلول العلا ان الشرك لظلم ونظلم دې دا الله حقوق دې مخلوق له هوا اله او دارین مخلوق دې په خالق کې کو مخلوق دی, دی, دی په خالق, خالق دی په مخلوق کې خاص ما شاء وزیر کو کاج وزیر لگا ورنا سر درد مېزولندې ان سر کلا ظلم منا진 اه نقلی لا ظلم منا진 لقمان علیہ سلام زی ته خبره کړي او کنزل اورته ته کۍ نصیحت کۍ و هوایې جو اورته نو یې یقین دی را یا بنیا بچویا ولاکو شدابدوا دا اوېدو خبر نه تا به د منلو نه دا بهخه خبره دی اوس چې خالي لا مونږهکوم کړړه انسان ده په مور پلارار اوتهکړی دلار لره مور په کمزوتیا د پاسهه د کمزتیا جودعان د د دوه کالو کې شکرو بعض زما د مور پلار پنجابې م دا او شو د مخلو شکر جوبااسې کابل کېي انشکرمی ولی والی زید داتیی رو انجابیانو که جب ملاتوم دی یا ویاتو گوری بس بیا ایلی المسیر و انجا اعدا کالا انتشن کبی مالی سلطہ دیئلم فلا تطیخوما دی شرک پا بارک ایممان و سائب اما دنیا محروفا دنیا کو سرپ قانون الازی جو انتوان و وات سبی سبیل من انا بئی لیا صابی شاد لارا رضا وا چا چما درا کر دی دی من انا غی وا پیغمبران دی من انا وا حق برس کی ہر موحد زمر ولسم مومن کی شورا کی قاف کی کل عبد دا ټول قران دا هر دی هر اخبارت دے جماعت رقم و ب سويله من ااباب ل ل یاشه ل لارې دغ چا چې ماته راګ بدلی یا مرج وکم پهونه دو کوم ب ما کودون تابر بیاوس لقمانهلی سران بیا خبره کوي یاونه ان سردا ده انته کوم کاله حبتې من خرګلی د و به قدر د اووری د یو دانا فتخون غشیبی وچ وچکان کی او فی سماواتی آسمانونو یا خلال زیادم کرکی یادی دیالا او دمرہ علم و قدرتی دیانا لا تشرف باللہ انہ شرکل ظلم نازم زکا علم کلی و قدرتی کاملہ دا اللہ رہے ہیں انہا آزمیر دا قسید ہے انتا کو مخاطبہ شغانہ دا, مخاطب دا بازی یا ذی حلا بک اللہ او فقار دے تاشیب بقدر د تعالی او غشې بکړه قانې دي اسمان او زمکا بیا چې بک اللہ او فقار دے یا ذی حلا ہو دا معنسه سی غدا یا بونای ان انکو مسقال حبه حبه دا نه دوری اورا وڑا دا نه تورا سرا بقنا نسوار ابن خارجالین او هغه د وړو کواللي د ولا وجه نه نخکار په دی د داروولسپې واچ و هم نخکار او هغه بیا نه نه د کا منست نه ووجي په بیا هم نخت او بیا دومره لري شمانونو بیا نخ بیا ازمکې د ن ووجي بیا نخکاري دا دومرره غړو کواله او لریواه او پړ کواله اوامې ې اللہ نے تیگمنا او اللہ پاک کو حضرت مسیحیا دجی اللہ دلیل دے دا علا تسبیح بالله دامن کی خالق الہی او وسیم الانسان ابو اللہ لقمان خبرنا علی السلام تا دا اللہ خبر اللہ. ان اللہ لطیف الخبیر بیا ورتا وہی عاقبے جو بیان پر اس عبادات بیان نہیں یا بنیا قائم الصلاۃ آدا کا منجو چې کاله ده مانځو خبرو کړو اوس واغر بالمعروف و خپل مګ نه بلتم وای او چروا ون حامل منکر منکر نه مناو کا او په دې به تکلیف درږي او صبر علامہ صابر صبر کا خیافه متبیانه نه په هغه چې تا ان ذالک من ازم الامور جو امور ماذمون واخو خبرو نه دا اخلاقی جنبه ډېره برابرره کا او ولا خ کلې ناز ماړه وه مکې خلکو ته بل داسې شکل چې د تو د غور نهډ دا دوه بایان چې کله سره ناست کې ما په د وک دا و کې دوه مشرالي لا یو مخلب بل کا یو داسې کری بل دااسې ا یو نه چې استلاسونه چې نه ییږي او برمسونه چې نه ییږي راځي زه مګه اږي ولا تسعغل قدته لنعل کلف نیم مخوري کلا په یو سترګ ګوري کلا یو راګه وسړی وند ګورا څنګه چې سوال یې چې شو اذا خوش وو څه خوش وو نه نه wala kitub bisaraw mu khamul mu khamul yano sara baradar gora wala tusir fadaka maadawa da kal kuna daga se banda bandash al quran ke bowel che usay nahi che banda bandash banda gwan na jor ka wala tusir fadaka lin nas ja se mo gora cha awaz takabur مزه پس مکہ باندې مس دمسې مزل مکو ان الله علی یحب کل مختار الفقول هر څال ګر کوبر جن در بیا نه روي کوه په تک اه داري همډېر څنګه څنګه او موږمر منډي وا ګامونه اه سر بیا اسمان ته اصل قران سے په ویل دا غزوی معنی دا تاویلی معنی دا لفظ القازر سره په او غزا بیا به مثال د طالب وایه واو صد بی مشکا واو ضد من صوت د کټ د خپل आवाज دې عمره چی ضرورت او عمره استعمال کا وا لا تکن تل حمید انان کر الاسوات لسوت الحمیذ کج نو نو زه خره आवाज به اخو و خډل بدلږي رسواله حامین با دي علماء اعتراض کوي چې دا قرانه حدیثي غف دیر بد دي ها انانتره رسواله صوت القلب لا ولي وای نو وې دا هر شي او حیوان دي او مطلب د پارا او आवाज بس نو د وغواني دي د وغيان دي کله خريجي د غازي جانو شان کستره د دشمن د غاږي بل څه ته اجازه شي يا وا وا يا خر چونا اه یو لند یو یو هزار څه وو که حدیث ګراږي چې او د جناب او د شیطان نه لږه ده دامن او شیا خدای رسالت انان ترل اسواتل اسواتل حمید اه وذ دلائل دلیل یعلی بیانای 72 دا وژونو اواز زخره ده زادر بدلگی نور عرش یا خپل لغلی اه موږ یو طالب او غبا ذی واقعه په کوله بازار اه وا چې د بهر ناراشی او دروازې ترانلوږي څیبان دې د رپړای او ارواځاو تغور په چا دی اوازه قربان د شیطان د غرر خلق موږ چې واړه کاوه داخل به نه وونه عالم ترى ان الله سخرلکم مازی دا د دوی ایستګلار او اذاقیل لو متبی مان د الله قالوا بنتب مواجدنا لگت سنگ چگو زکی وبد حیات دارنگے د جوندان عوامر او نواحید اخرت بل اور و من مسلم وجل اللہ و ما سنون متقون فقجسکم سقدل اور تلصخ و الى الله يقوت الامور تسلی و من كفر فلا ينجا دا بیان و ما في لازم شجرهن اقلام از مکر دیوونی سمری چیزی کالمونی شیو مدرسې من مدرسین و قلمونه روڑا کالمونی جوشی و البحر یم مجودی خودرت بیانی من بعدی صبت و ابحر البحر تیل رسط هوا دریابون نور ایم آمی راژی و ای داستر فی تمثیل دی ما نتجد کلمات اللہ نخل آسی کی صفت نیل آزا دا ولی دار تول حادیثی و اغا خدیم دید نته <متحدث> زومران وی ہے قدرت والا فریدی لوی شکو تین قاون او وارد ک تین اللہ جن حقین لا بیا دلائل تعالی ا نقصان والا علم تران اللہ یولج الالف النهار ویولج النهار فی اللیل و ثغرت الشمس دا نقصان زوال کلیبی ذالک عن اللہ والحق وانما وعدونا من دون باطل بیره کو گورا دا طول تو گورا اخر کی ان اللہ عندو علم الساعه وینزل الغیث و یعلم ما فی الارحام و ما تدین ثم ماذا تکسبون غدا منصور اباش خوف کو دیو خوف کے ملائکہ و لی داو لا او تا دا سنی و لے اولا ما ایراغن پر ارتویویل <سؤال> دادیس تاجر لی چاویل <سؤال> پینزی کالییی دی چاویل پینزی میاشید چاویل پینزی او را دی چاویل چاویل چاویل امام کو انی فرامد لائلی اگر و کلک شرو ارتویویل ایراغن تاکم امام چووه ای کنا بس اولا ما و خبر وکڑنو زبت چوو امام ایراغن چووه ایراغن بل الله ملئ تراولی گل غزیدو پارا چې حکومت خوده لوی کاوډه زینې نه جوړی وو او په دې 빈جو شانو کې ما سرکار ملارای یو ان الله عنده علم الساعه کل مغیبات جماعه د فیصله وخت ما معلوم نه بل وینزل الغاس اوراجی کی باران یعنی د خیر او د شر واکه مزما ده مماثل پوئی گی چی و یاله ممات ل همم پوهېږي چې پر حمونو اوس خو نوم بعضې کل خ خیر خ او داټول چې معلوم شي داشي معلو مور چې دا نوط به او که به نهپاتې کېږي دا به نیم ګړي که پره بهته معلوم چې بیا داشي معلو چې دنیا ته راي چې د دا به صحیح ده او که ن بهبد غ د به که بختې داشي معلو مورري دا چې ما لومونور ده به سومره جنوندي له اومات لام ومات څومره چې سانس مخې اوغومره او سره خورآ مخيي هغې نه ډېر مخې ي او پهستا سر خبره دغه ډېره فخ که او نه کوهږيهنه ک چې سباله به چ کوي و ما تری بیا هلدونتهور کی بو کمز مکه و امریک ان الله <سؤال> العلیم الخبیر سوره سیدہ کې نافذه د قاهری